Kilencedik fejezet Leleplezik a rendbontókat. Egbert és csúcsú megkezdik a nyomozást, és sikeresen a tolvajok és rendbontók nyomára jutnak. A sikeres előadás után a kórus tagjai szétszélettek. Csak a fekete kandúr garnagy és a buldog a kutyák karnagya maradt a teremben. Tanácstalanul meredtek egymásra. Mit csináljunk hangszerek nélkül? Bosszankodott a kutya. A róka megígérte, hogy pótolja az elveszett hangszereket, vigasztalta a kandúr. De nem ezt tartom a legnagyobb bajnak. Miért? Ez nem elég nagy baj? Bosszankodott a kutyák karnagya. Igazában nem lenne olyan nagy baj, ha közönséges lopásról lenne szó, mondta elgondolkozva a fekete kandúr. De sajnos azt kell hinnem, a hangszereket nem elsősorban azért lopták el, hogy értékesítsék, hanem azért, hogy megakadályozzák az előadást. Lehet benne valami, egyezett bele a buldog. Különben nem tették volna tönkre azokat a hangszereket, amiket nem tudtak magukkal vinni. Kik tehették? Ki kellene nyomozni? Ezt a legjobb volna szakemberekre bízni. Szakállatokra, javította ki a kandúr. És már tudom is kikre. Hiszen Egbert és csucsú elismert hivatalos engedéllyel rendelkező magándetektívek. Akkor őket fogjuk megbízni a nyomozással, jelentette ki határozottan a kutya. Hol vannak most? Itt vagyunk, szólt Csucsu, aki Egbertel együtt éppen akkor lépett be az ajtón. Hallottuk, miről beszéltetek. Mert nyitva hagytátok az ajtót. Ami közöttünk szólva elég nagy könnyelműség volt, Tette hozzá Egbert megrovóan. A tolvajok is meghalhatták volna. Miért? Azt hiszitek, még itt vannak? Csodálkozott a buldog. Sajnos igen, mondta Csucsu, És sejtjük is kik azok. A jelentőség teljes kijelentés után a két barát kétségek között magukra hagyva a karnagyokat elindult, hogy fényt derítsen az ügyre. Szóval te is arra gondolsz, amire én, mondta Egbert, ahogy kiléptek a teremből, és becsukták maguk mögött az ajtót. Arra és azokra! Válaszolt Csucsu. Már jó ideje észrevettem, hogy a kutyák és a macskák egy kis csoportja minden áron akadályozni akarja a közös munkát. De az igazat megvalva nem tételeztem fel, hogy ilyen aljasságra vetemedjenek. A főkolomposokat, Somát és Máriuszt személyes érdekek vezetik, Gondolkodott hangosan Egbert. Soma, mint te is tudod, irigyelt téged, és ő szeretne lenni a macskazenekar első számú szóló énekese. Máriusz viszont, ha jól sejtem, saját kutyakórust akar alapítani, tehát le akarja járatni a kutyák karnagyát, sőt az egész kutyakórust, folytatta a gondolatot Csucsuk. Ezeknek a távolabbi terveknek első lépése a közös kutyamacska barátság kórus megbuktatása. Persze, hiába jöttünk rá, nem tudjuk bizonyítani. Eddig nem tudtuk, de most, hogy lopásra vetemettek, megkönnyítették a helyzetünket, nevetett Egbert. Ezeknek a hangszereknek lenni kell valahol. Jó, jó! sopánkodott csúcsú, de hol? Majd megmutatják nekünk magukat olvajok, mondta Egbert. Jó lenne, ha bevonnánk a nyomozásba egy kutyát is, például bundást. Megkeresték bundást, és mindenről tájékoztatták. Nagyon fontos feladatot szeretnénk rád bízni, mondta végül Egbert. Persze, ha tudsz nekünk segíteni. Azt hallottam, nektek, vizsláknak különösen jó a szaglásotok. Ez így igaz, húzta ki magát büszkén a kutya. Kit kell megtalálnom? Nem kit, hanem mit, javította ki az egér. Emlékszel, amikor bevonultunk a hangszerekkel? Ha jól emlékszem, te a trombitát fújtad. Vissza tudsz emlékezni, milyen szaga volt? Hogy ne tudnék, mondta sértődöttem bundás. Annak a szagára még egy agár is emlékezne, pedig az agaraknak köztudottan rossz a szaglásuk. Valamilyen kellemetlen, erős, szúros szaga volt. Nem is értem, mitől. Attól a folyadéktól, amivel kifényesítették, magyarázta Egbert, azzal szokták a fémtárgyakat fényesíteni. Nos, tehát, meg tudnád találni azt a trombitát a szaga alapján? Nem gond, vont vállat a kutya. Hol kezdjem a szaglászást? A hangversenyteremben Hátul, ahol utoljára láttuk őket, kapcsolódott a beszélgetésbe csúcsú is. Átmentek tehát az előadóterembe, és bundás körül A többiek izgatottan figyelték. Már sokkal gyengébb a szag, de azért jól követhető. Nyugtatta meg társait a vizsla, és elindult kifelé az ajtón az utcára. A többiek utána. Nem mehettek messzire, mondta Egbert csúcsunak. Nagyon sokan felfigyeltek volna rá. És tényleg. Alig mentek néhány utcát a kutya nyomában, meglátták egy hangszerűzlet kirakatát. Közelebb húzódtak a kirakatablakhoz. Kint már sötétedett. Így a bennlevők nem láthatták őket. Csúcsújék viszont, kívülről jól megfigyelhették, amint az üzlet alkalmazottai, egy borz és egy görény nagy dobozokat húznak a bolt közepére, és szorgalmasan csomagolnak ki belőlük, különféle hangszereket, dobot, trombitált, cintányért. Hiszen ezek a mi hangszereink, Mondta suttogva Egbert. Bundás, fuss, hívd ide a két karnagyot, Te pedig csúcsú, szaladj a rendőrségre, Téged itt is ismernek, Én addig innen figyelem őket. A macska és bundás egymásra néztek, Beleegyezően bólintottak, majd elsiettek. Egbert pedig, meghúzódva az árnyékban, figyelte, mi történik. A két boltisegéd folytatta a rakodást, mikor egyszerre az üzlet hátuljában kinyílt egy ajtó, és megjelent a tulajdonos egy kakuk. Két alak kíséretében, akiket Egbert csak akkor ismert fel, amikor kiléptek a sötétből a jól kivilágított üzletbe. Somát és Máriuszt. Nyilván az üzletet a bolt hátsó helyiségében bonyolították le, és most, mint akik jól végezték dolgukat, elbúcsúzva az üzletvezetőtől, hazafelé indultak. A hangszer kilépve, megálltak, és Máriusz. Így szólt. Legjobb lesz, ha most elválunk. Ne lássanak minket együtt. Hadd higgyék, hogy ellenségek vagyunk. De hiszen azok is vagyunk, mondta csodálkozva Soma, aki nem volt olyan ravasz, mint a kutya. Persze, hogy azok vagyunk, mondta türelmetlenül Máriusz, de most éppen nem ellenségeskedünk, hanem együtt próbáljuk megakadályozni a kutyamacska barátság kórus eredményes működését. És mellékesen zsebre teszünk egy kis pénzt, amit a hangszerekért kaptunk, vigyorgott Soma. Na, akkor menjünk. Nem mentek sehová, kiáltotta elébük ugorva Egbert, aki attól félt, hogy elmennek és így nem sikerül őket tetten érni. Látod ezt a kis vakarcsot? nevetett Máriusz, amikor magához tért első meglepődéséből. Pont egy egérke fog minket megakadályozni, hogy hazamenjünk. Attól tartok, ő az, aki nem fog hazamenni, nevetett gúnyosan a macska is. Már régen fáj rá a fogam. Most megeszem, és ezzel kettős örömöt szerzek magamnak. Megszabadulok ettől a minden lében kanál szemtelen egértől, és egyúttal jól is lakom. Már éppen rá akarta vetni magát az egérre, akinek menekülési útját elállta a vigyorgó Máriusz amikor a két gonosz tevőt erős karok ragadták meg. Öt vidra és két hód vette körül a bűnösöket. Szerencsére időben érkeztünk, szólt megkönnyebbülve a vidrákkal érkező csúcsú. Jobbnak láttam a vízi rendőrségre sietni, az közelebb van, mint a városi, ahol a kutyák vannak. A két bűnöző azonban nem egykönnyen adta meg magát, és máriusnak már csak nem sikerült magát kiszabadítania, amikor megérkezett a két karnagy néhány macska és kutya kíséretében. Őket látván Soma és Máriusz meghunyászkodtak, különösen, amikor az érkezők között Megpillantották a Bernáthegyi hatalmas alakját. Ezektől a rendbontóktól végre szerencsésen megszabadult a kórus, mondta elégedetten a fekete kandúr karnagy. A társaik sem ússzák meg szárazon, sem ezek az orgazdák, mutatott a buldog az eseményeket riadtan szemlélő kakukra, és társaira. És már semmi sem akadályozhatja meg A kutyamacska barátság kórus jó szereplését. Úgy legyen, tett az íre pontot Egbert.